Подалі від шаленої юрми Томас Гардій Переклад Де ТРУЦЕНКО. Розділ 14 Ефект Валентинки – схід сонця Ввечері на День святого Валентина, коли запали сутінки, як водилося, було відвечерів біля ясного вогню, розпаленого старими дровами. Перед ним на коменковій поличці стояв годинник з марворовою фігурою орла, а між крилами цього орла була бачибена Валентинка. Голяд старого одинака знай зупинявся на листівці, аж велика червона початка відбилася у нього в очах криваво-червоною плямою. Він їв, пив скелиха, а слова, яких він, звісно, не міг розібрати звідси, так і стояли у нього перед очима. «Одружися зі мною». Цей виклик був, мов, деякі кристали, які самі по собі безбарні, приймають забарвлення навколишнього середовища. Тут, у цій суворій їдальні, де не було місця нічому легковажному, де атмосфера Пуританської неділі панувала весь тиждень, ця Валентинка втратила свою грайливість і замість притаманного її жартівливого тону набула глибоко урочистої вагомості, прийнявшись неї з усього, що її оточувало. Відтоді, як уранці Болдво отримав Валентинку, його не полишало дивне враження, що плин його мирного життя поволі починає порушуватися, улягаючи якомусь солодкому хвилюючому почуттю. Досі це було щось смутно тривожне. Мов, перші гілочки виявлені Колумбом, щось мізерно мале, але воно відкриває безмежні можливості. Той лист повинен був мати якісь поважні спонуки. Що то була дрібниця, про яку й балакати дарма? Того Болвуд не знав. Людині, котру пошили в дурні якимось учинком, важко уявити, що наслідки того учинку не залежать від того, чи унули його з глибоких спонук, чи він підказаний випадковими обставинами. Результат від цього не міняється. Величезна відмінність поміж тим, як зав'язується ланцюжок подій і як хід цих подій спрямовується в певне річище, непомітна для людини, що потерпає від наслідків. Укладаючись спати, Болдвуд узяв листівку з собою і заткнув її за раму свого люстра. Він відчув її присутність, навіть не дивлячись на неї, навіть коли обернувся до неї спиною. Перше в житті сталося з ним таке. Засліплення, що змушувало його сприймати цю листівку як щось поважно обґрунтоване. Не дозволяло йому навіть підозристи пустий, зухвалий жарт. Він знову глянув у її бік. У тимничій темряві вночі перед ним виневиразно постав образ незнайомки, що надіслала ту листівку. Чиясь рука, жіноча рука, водила пером по аркуші паперу, де накреслено його ім'я. Її очі, очі яких він не бачив, стежили за накресленням кожної літери, а свідомість у цей час траміла до нього. Чому жінка думала про Болтвуда? Її рот, її вуста. А які вони червоні, бліді, повні, зморщені. Весь час міняли вираз, коли перо ковзало папером, а кутики вуст здригалися. В цього водіння жінки, що пише листівку, не було чітко окресленої подоби. То була якась примарна тінь, що до певної міри відповідало дійсності. Бо сама винуватиця того листа зараз міцно спала, не думаючи ні про кохання, ні про якісь там листи. Болдудав схвилював не такий зміст листа, як сам факт його отримання. Вночі йому спало на думку, чи немає в конверті ще чогось, крім листівки. Він схопився з ліжка і в примарному місячному світлі схопив листа. Витяг листівку, струснув конвертом, провів пальцем усередині. Ні, там більше нічого не було. Стриманий гонористий фермер знову вклав листівку в конверт і застромив за раму люстра. Мимохить він зеркнув на своє відзеркалення і побачив бліде обличчя з якимись невиразними рисами. Побачив щільно стиснуті губи, розширені, розгублені очі. Йому стало прикро, що він такий збуджений, і він знову вклався до ліжка. Та ось почало дніти. Було ще так рано, що попри ясне безхмарне небо, все здавалося похмурим, як слютавої днини. Болдвуд спустився вниз Вийшов з хати і звернув праворуч до хвіртки, що виходила на поле. Підійшовши до тину, він зупинився і, зіпершись на нього, розвернувся. Сонце сходило поволі, і небо, майже фіалкове над головою і олив'яне на півночі, було запнуто імлою на сході, де над засніженим схилом чи пасовиськом верхнього ведербері немов червона куля палала верхня половина сонця. Все разом це скидалося радше на захід, як новонароджене дитя скидається на старезного дідугана. Неуважно розгираючись, Болвуд не самохід помічав, як міцно схопився крижаною кіркою сніг на полях, що зараз у червоному ранковому світлі ярів, переливаючись, наче мармур. Як то тут, то там, на схилі засохлі жмутки трави, скуті крижаними бурульками, піднімалися над гладенькою блідою з наче келихи із давнього венеціанського скла. Як сліди кількох пташок, так і збереглися, закарбувавшись у мерзлому снігу. Приглушений шум коліс вивів його з задуми. Болдвуд обернувся і глянув на шлях. То був поштовий візок, розхитана двоколісна бідка, що здавалося ось-ось упаде до вітру. Поштар простягнув листа. Болдвуд схопив його і надірвав конверта, бо думав, що це ще одне безіменне послання. У більшості людей уява про імовірність – це просто відчуття, що те, що сталося, має неодмінно повторитися. «Здається, це не вам лист, сер, – сказав Пуштар. – Імені на ньому немає. Та це наче вашому вівчарю!» Болдуд похопився і прочитав на конверті. «Новому вівчарю ферма Ведербері біля Кестербриджа. Ох, як це я так помилився! Лист не мені, і не моєму вівчареві, а вівчареві пане Евердін. Краще ви вже самі вручіть його Габріелю Оуку і скажіть, я помилково його роздер. Тієї миті на віршині схилу на тлі ранкового неба з'явилася темна постать, наче чорний обсмалений гнід у полумі свічки. Постать рушила з місця і почала рішуче переходити з місця на місце, переносячи якісь квадратні предмети. Услід за нею рухалася маленька постать на чотирьох ногах. Висока постать – то був Габріель Оук. Низька – його пес Джордж – з квадратними були плетеними, а квадратики були плетеними загородками з лози. «Зачекайте!» – сказав Болвуд. – он і він сам на пагорбі, я передам йому листа. Для Болвуда то вже був не просто лист, а слушна нагода. Він вийшов на засніжене поле, і з виразу його обличчя видно було, що він щось надумав. Габріель тим часом почав спускатися правим схилом пагорба. Червоне сонячне світло признуло в той бік і торкнулося броварні ворена, куди в очевиді прямував вівчар. Болвуд одалік ішов йшов за ним.